Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 15 Водянисте блакитне світло розбавило темряву, перетворивши повітря із оксамиту на шовк. Холод шмагонув по обличчю і рукам Дженні, і почуття дивної радості наповнило її душу. Нерівні грані злого хребта зблискували блакитю та лавандою на тлі популястого неба. Туман пасмами лежав у руїнах містечка. На декілька миттєвостей Дженні залишилася на самоті із собою – Забувши про все, про кохання, про магію, про небезпеку, вона просто стояла і вдихала холодне колюче ранкове повітря. Потім вона нарешті помітила дракона, який протягнувся вздовж нижньої сходинки. Помітивши Дженні, він підвівся і потягнувся не наче кіт, від дзьоба до шипастого хвоста. Кожен його ріх, кожна лусочка тьмяно зблиснули у ранковому напівсвітлі. Тепліше вдягайся, чаклунко, на горі холодно. Він сів і, граційно схилившись вперед та вниз, простягнув до джені передню лапу, дуже схожу на людську руку. Доволі широка, дюймів дванадцять упоперек, вона все ж таки вражала витонченістю. Нічого зайвого, лише кістки, оплетені м'язами, шовкова шкіра і злуски та шипи на суглобах. Кіхті м'яко зімкнулися Наталії Дженні. Вона дослухалася до себе. Страху не було. Дракон створіння підступне, звісно, але щось, що вона побачила у лабіринті його розуму, підказувало Джені, що моркелеб не збирається її вбивати. Та все ж таки, коли він притис Джені до своїх грудей, аби захистити від зустрічного вітру, який чекав їх на горі, вона мимоволі відчула тремтіння. Величезні крила розгорнулися, затуляючи рожево ліловий світанок, і Джені кинула швидкий погляд на землю, яка лежала за п'ятнадцять футів від неї. Ще встигла глянути на гори, які обступили долину, і на білий місяць, який спливав за крем'янистий гребінь, ясний, немов око дракона. А тоді Моркелеп підстрибнув вгору, і земля провалилася. Повітря обпекло холодом. Вітер запустив у волосся свої жорстки та холодні пальці. Крізь товсті пледи Джені відчувала жарке биття крові під страшною лускою на грудях. Знову глянула на землю і побачила, що долина... Стала схожою до виру тіні, а порослі лісом гірські схили уже набули від легкого дотику сонця легких денних кольорів, осінньо-зимових і ржавого та бузкового. Криниці, колодязі та ставки для дощової води, вирубані на північних кручах долини, відбили ранок, як уламки дзеркала, коли дракон злетів над схилом, починаючи свій спіральний підйом. Внизу, серед сосен і білих, скелястих осипів, було видно світлі джерела. Моркелеб нахилився, повертаючи на північ. І його величезні крила, здавалося, розрізали повітря. Вітер, який налітав поривами, верещав розірваний шипами, які захищали хребет дракона. Деякі з них були не більшими від пальця, інші завдовжки у лікоть. І всі, кожен кожнісінький, гострі, як кинжали. Моркелеп ширяв немов легкий, зроблений із дроту та чорного шовку, немов повітряний змій, якими Джон колись бавив їх синів. Ця легкість його польоту приголомшувала і викликала думки про те, що плоть дракона, як і його розум, зовсім інша і не має нічого спільного із плоттю та розумом інших земних істот. «Це царство драконів», – промовив у мозку Джені голос Моркалеба. «Повітряні стежки і дороги, і вони можуть стати твоїми, варто лише простягнути руку». Сонце хльостало своїми променями навкіз, тож тінь величезних крил не стелилася під ними землею. І все ж таки Дженні майже наочно сприймала слід, який вони залишали за собою у повітрі. Розум дракона огортав, обіймав її, ділився із нею відчуттями. І вітер, то холодний, то теплий, бачився тепер кольоровим. Драконячим зором Дженні розрізняла силові лінії, які пронизували світ. Вона бачила мерехтливі стежки від зірки до зірки. Вони вкладалися у візерунок, який нескінченно повторювався у всьому. У розрізнених магічних рунах та у падінні листка на поверхню ставка. І скрізь, куди б вона не кинула свій погляд, скрізь було життя». Крізь уривки хмар, які пролітали внизу, Дженні могла спостерігати, як лисиці та зайці, що уже перелиняли до зими, троплять нові стежини у свіжому снігу. Вони бачили, як воїни короля, що розташувалися табором поблизу тонкої, як потічок, дороги, схоплюються на ноги, вказують на них... Із криком сповіщають про появу силуету дракона у Височині. Висхідний потік повітря здійняв моркелеба над схилом, і Джені побачила освітлений бік гори. Вдалені здіймалися пагорби та кручі, що тримали на своїх плечах цитадель Галната – незграбне нагромадження сірих кріпосних мурів, які ліпилися на граніті неначаластівчині гнізда. Пощарблена лісистими ущаленами земля, скочувалася від підніжжя Твердині до сріблястого річкового закруту. Туман змішувався із блакитнуватим сарпанком, приховуючи нерівні ряди наметів, сторожові пости, конов'язі та траншеї, наповнені рідкою глиною. Це був табір тих, хто стояли в облозі. Простір між кріпосними мурами і позиціями табору облоги королівських військ був спустошений. І потоптаний війною. Він дивився в небо з гарищами придорожніх селянських господарств, які зазвичай гніздяться навколо кожного міста. Далі на північ, поступово розчиняючись у серпанку, латками зеленіли заливні луги, власність правителя Галната, пасовища для його незлічених табунів. За рікою ортутними калюшками мерехтіли болота, де з граї довгоногих чапель стояли по коліно у тумані, витончені, немов малюнок митця пером. Туди Дженні подумки вказала на зубчасті стіни цитаделі. «Там двір правителя». «Буде, звісно, важкувато, але тобі доведеться сісти на цю стіну». Вітер ж бурнув волосся їй в обличчя. Це дракон ліг на крило. «Вони озброюються», – попередив він. «Подивись». І дійсно на кріпостну стіну видігали люди. Дженні побачила, як на високих вежах починають розгортатися катапульти. Метальні важелі із підвішеними на гаках бочками, які спалахнули раптом червоним полум'ям. Там таки поруч із ними були й масивні арбалети, які спрямували у небо свої важкі стріли. «Ми повинні опуститися он там». – вказала знову Дженні. – Я тебе прикрию. – Ти збираєшся ловити стріли зубами, Чаклумко? – саркастично поцікавився Моркалеб, ухиляючись від першого пострілу. Той був неприцільним. Просто у когось із захисників фортеці не витримали нерви, і він шарпнув за мотузку завчасно. Палаюча бочка із наптою описала незграбну криву і тріщачі полум'ям полетіла вниз. «Який захист ти можеш запропонувати мені, ти, людська істота?» Дженні посміхнулася, спостерігаючись, як розвалюється бочка, що летіла донизу. Жоден палаючий уламок не впав на нижнє місто. Вони добре знали математику, захисники Галната, і вміли нею користуватися. Було дивно, що Дженні ані трохи при цьому не переймалася за власне життя, хоча якби вона впала із такої висоти, летіти довелося б довго. Вона сама не усвідомлювала, звідки взявся цей спокій. Чи то вона була настільки впевна у моркалебі, або ж причиною був дотик його розуму, розуму істоти, яка звикла ширяти у повітрі, як би там не було, але Джені почувалася так, що, що їй достатньо самій розкинути руки, і падіння будь-якої миті може перетворитися на політ. Маленькі, як іграшки, метельні машини на стінах цитаделі повільно поверталися у їх бік. Здалеку вони були дуже схожі на моделі, які майстрував Джон. Чудово! А я ще й дорікала і була невдоволена, коли Джон показував мені, як котра із них стріляє. Дженні посміхнулася, чи то моркелебу, чи самій собі. І промовила подумки Заходь із півночі моркалебе і лети вздовж гребеня. Машини усі однакові, один дотик магії, і вони не працюють. Зазначений майданчик на стіні охороняли дві споруди катапульта, яка стріляла палаючими стрілами, і метальний важіль із противагою. Справа була знайома. У зимокраї джені не раз траплялося за допомогою закляття зірвати завчасно тятиву бандитського лука, або ж подумки наказати нозі того, хто тікав зачепитися за корінь, чи зробити, аби меч грабіжника застряг у піхвах. «Знешкодити ж ці грізні машини!» Було, в принципі, лише трохи важче, аніж моделі Джона. У катапульті раптом заплуталися мотузки, а людина, яка пробігала у паніці, налетіла на цеберко та перекинула на поворотний механізм метального важеля смолу. Пристрій заклинуло у одному положенні. Підкоряючись під, під касті, дракон ліниво ухилився від єдиноможливої тепер траєкторії пострілу, і Дженні відчула, що Моркелеп сміється. Сміється, потішений легкістю, із якою їй вдалося убезпечити їх від цієї смертоносної техніки. За свого малого зросту чаклунко. «Ти дійсно могутній покровитель драконів!» Відкидаючи волосся, яке заліплювало обличчя, Дженні тепер ясно бачила захисників фортеці. Червоні, роздуті вітром мантії у поєднанні з побитими кольчугами справляли доволі дивне враження. У декого із захисників обладунки мали королівські значки чи герби і, вочевидь, були зняті із полонених чи вбитих. Не маючи тепер жодного захисту проти дракона, що їх атакував, солдати кинулися із кріпосної стіни в розтіч. Втім, не всі. Одна людина залишилася. Високий, рудоволосий і худий, як опудолу, Чоловік розвертав на вертлюзі пристрій, який чимось нагадував телескоп. Вітер роздмухував хвилою його чорний балакон. Стіна стрімко насувалася на Дженні. Лише останньої миті їй впали в око складені поруч із незрозумілою спорудою гарпуни і металеве жало вістря, яке стерчало із розтруба телескопа замість лінзи. Самотній захисник фортеті тримав у лівій руці смолоскип, щойно запалений від нафти у бочці, а сам ретельно витілював дракона, який наближався. Це вибуховий порошок, здогадалася Дженні. Звісно ж, гноми цілком могли забезпечити ним оточених. Їй миттю пригадалися невдалі досліди Джона із його пороховими ракетами. Дракон почав стрімко знижуватись. Майданчик кріпосної стіни кинувся назустріч. Тесане каміння зубців і латки на пошарпаній університетській мантії захисника були уже зовсім поруч. І у ту мить, коли людина піднесла свій смолоскип до запального отвору, Дженні загасила його легким зусиллям волі, як зазвичай гасила свічку. Після цього вона розкинула руки і загукала до захисника. «Зупинись!» Чоловік заумер, не закінчивши руху. Гарпун, вихоплений ним із загальної купи, було уже відведено для того, аби кинути, але, судячи із незграбності замаху, робити цього йому не доводилося іще жодного разу. Та Дженні насамперед вразило інше. Те, із яким подивом та захопленням дивилося це худе обличчя чоловіка, який побачив дракона. Дракона, що ніс йому смерть. Це справжній вчений, подумала вона, зовсім як Джон. Дракон завис у повітрі, і Джені відчула спиною, як по грудях дракона прокотилася хвиля грим'язів. Окрім самотнього захисника цитаделі, на стіні не було видно жодної людини. Дракон забарився і щемить, немов ширяючи яструб, а потім, тихо, немов пушинка кульбаби, опустився на кріпосну стіну. Величезні кіхті задніх лап зі скриготінням вхопилися за кам'яний край. Моркелеб випростався, наче небувалий птах, а тоді дбайливо поставив Джені на кам'яний майданчик. Вона спіткнулася, ноги не тримали, тіло трусилося від холоду та захоплення. Рудоволосий молодий чоловік із гарпуном у руці ступив їй назустріч. Його чорна мантія, поверх якої було одягнено простору кольчугу, роздувалася знизу, немов спідниця. Хоча його крок було зроблено із явним побоюванням, Джені бачила людина ця, здатна годинами стояти перед моркалебом, жадібно вивчаючи кожну голосочку. Але потім ввічливість придворного взяла гору над цікавістю і страхом, і чоловік галантно запропонував Джені руку. Спершу вона звернулася до нього подумки, не одразу збагнувши, що говорити тепер потрібно в голос. Делі відкашлялася і вичавила із себе. «Ти Полікарп, Володар Халната?» Він поглянув на неї здивовано і спантеличено, почувши власне ім'я. «Так, це я!» Так само як і Гарета, ані дракон, ані бандити не могли змусити Полікарпа знехтувати етикетом. І з неймовірною грацією схилився він у бездоганному уклоні, зобразивши вмираючого лебедя, хоча і із гарпуном у руці. Дженні посміхнулася і простягла до нього руку. Приємно познайомитись. Я Дженні Вейнест. Друг Гарета Так, камінь у серці безодні – це безумовно сховище чаклунської сили. І це те? Полікарп, володар Галнату і доктор натурфілософії, щепив за спиною свої довгі худі пальці і відвернувся від вікна та оглянув своїх таких різних гостей. «Це саме те, чого і хоче Зієрн. Те, чого вона прагнула завжди, відтоді як дізналася про нього». Герет підвів очі від залишків їх скромної трапези, яка розташувалася на дошках робочого стола. «Чому ти мені про це не казав раніше?» Світло-блакитні очі володаря мигнули. «А що я міг сказати?» – запитав у відповідь полікарп. «Та й справа у тому, що коли я дізнався, у чому річ, погляд правителя впав на сидячого на чолі столу крихітного, згорбленого і дуже старого гнома, який виблискував блідо-зеленими очима з-під молочно-білої гриби волосся. Коли дізнався, то Севекандрозані, або ж Балгуб, як його називають люди, брат володаря Безодні, вбитого драконом, заборонив мені про це будь-кому казати. Не міг же я обдурити його? У прорізах високих вікон було видно башточки цитаделі університет і нижнє місто, залиті жовтим немов масло сонячним світлом. Будівлі, що розташовувалися нижче, уже тонули у тіні. Сонце осідало за плечі гір. Сидячи біля ліжка Джона, Дженні мляво дослухалася до голосів. Її тіло волало про сон, а розум благав про тишу. Але і в першому, і у другому було відмовлено. Почуття польоту не зникало, відсуваючи на другий план і раптову військову нараду, яка виникла у них, і спогади про важку подорож через безодню із гномами і полікарпом. Відсторонено Джані відчувала тривогу, як мало турбує її те, про що радився зі своїми гостями володар Галната. Схоже, спокуса драконячої отрути потрапила у самісіньке її серце. Тим часом слово взяв старий гном. Говорити про камінь із непосвяченими було заборонено. Коли стало відомо, що дівчисько Дз'єрн, підслуховуючи і підглядаючи, зрозуміло, як із ним поводитися, мій брат, володар безодні, подвоїв заборону. Камінь лежить у печерах цілителів із давніх часів, слугуючи сховищем та джерелом нашої влади. Саме тому ніхто й ніколи не наважувався атакувати безодню Ільфардіна. Але ми, ми завжди побоювалися, що коли-небудь до святині торкнуться жадібні і брудні руки. І, на жаль, так воно і сталося. Джені змусила себе прокинутися, силоміць висмикнула свої думки і марева роздумів і запитала у гнома: Як ви дізналися, що зірн торкнулася до каменя? Волосся Дженні іще не висхло після купання. Як і всі присутні, вбрана вона була у чорний університетський балахон, настільки просторий, що довелося його підперезати. Прозорі очі гнома повернулися до чаклунки. Якусь мить він мовчав, а потім знехотя відповів. «Силу, яку беруть у каменя, належить повертати». Він дасть тобі владу, але потім вимагатиме її назад Ті, хто мали справу із каменем, а це я та Салдуїн, відома вам як Меп, а також інші Ми не могли не відчути, що рівновагу порушено Щоправда, потім вона відновилася і, і я заспокоївся Він сумно похитав головою і опалові шпильки у його сивому волосі відбили розсіяне світло робочої кімнати володаря. А ось меб продовжувала тривожитися, як виявилося, недарма. А якого повернення вимагає камінь? «Гном повагався». Він деякий час, як колись меб, вдивлявся у Дженні, ніби оцінюючи ступінь її магічної сили. Потім неквапливо відповів. «Влада за владу! За будь-яку магію потрібно платити. І неважливо, зробиш ти це сам чи з чієюсь допомогою. Ми – цілителі» а я був їх наставником. Зазвичай об'єднували нашу магію разом у танці і повертали борг. Якщо ж так не зробити, доведеться розплачуватися частиною своїх душевних сил». Зі'ярн про це не знала. Вона ніколи не вчилася належному поводженню із каменем – вона лише вивідувала уривки секретів. Коли прийшов час розплачуватися, камінь став виїдати її душу. А вона, повільно промовила Джені, і з усією ясністю усвідомивши нарешті значення сцени, яку побачила у мисливському будиночку зірн. А вона. Змінивши закляття цілителів, почала виїдати душі інших. Вона п'є життя як вампір, аби відновити, випити із неї каменем. «Так», – сказав Полікарп. Герен закрив обличчя долонями. «Навіть якщо вона бере із нього силу на відстані, платити їй все одно доводиться». Я. «Радий бачити», – додав він, і голос його трохи здригнувся. «Я радий бачити, що ти здоровий, Гарете, і з тобою усе гаразд». Гарет у розпачі глянув на нього. «А тебе? Тебе вона також намагалася використати?» Володар галнату кивнув. Його тонке обличчя сумно посміхнулося. Коли я став триматися від неї якнайдалі, та й тебе застеріг, вона спрямувала усі свої сили на Бонда, як найближчу і найзручнішу дичину. «А твій батько?» – полікарп забарився, добираючи слова. «Ну, загалом, певною мірою, це до певного часу вберегло твого батька». Принц у шаленстві вдарив кулаком по краю столу, і всі, включно із ним самим, здригнулися. Деякий час панувала тиша. Та і що тут можна було сказати? Нарешті клерлок, яка задрімала на лежанці у кутку, піднялася і, шарудячи просторою чорною мантією, підійшла до гарета та поклала руки йому на плечі. «А чи є якась можливість вбити її?» – запитала дівчина, дивлячись зверху столу на крихітного гнома і високого правителя Халната. Гаррет озирнувся вражений. Як і будь-який чоловік, він мало що знав про безжальну практичність жіноцтва. За її влади над каменем і над королем відгукнувся питанням на питання Полікарп. Повір мені, я думав над цим багато, хоча й знав, що по суті задумую вбивство. Швидка посмішка торкнулася його вуст. Що правда мене звинуватили у зовсім іншому. Ну, тоді чому б не знищити сам камінь? Запитав Джон і повернув голову до тих, хто розмовляв. Він лежав на спині і завдяки чорній університетській мантії нагадував обмитий і готовий до відспівування труп. Я впевнений, цілком можна знайти якусь можливість. Ніколи! Зморшкувати, як печене яблуко, обличчя Балгуба спотворилося. Це джерело цілительської сили гномів. Це джерело могутності безодні. Якщо воно потрапить до рук зірн, вам це не додасть радощів, спокійно зауважив Джон. Я сумніваюся, аби вона могла зламати усі двері та ворота, які ви замикали за собою на зворотному шляху. Але якщо ви перекрили дорогу до серця безодній через долину Ільфардіна, то З'єрн неминуче повинна тепер кинути усі сили проти Халната. Варто військам короля пробити пролом у стінах цитаделі, і у їхніх руках іще один тунель, який веде просто до печерці Лителів. «Слухайте!» А якщо леді Дженні пояснити, як правильно поводитися із каменем, то, можливо, тоді почав було гарет, але його обірвали. «Ні!» – це в один голос сказали Балгуб і Дженні. Усі, включно із Джоном, з подивом глянули на відьму Віра. «Ніхто із людського роду більше не торкнеться до нього!» Пронизливим і лютим голосом оголосив гном. «Ми бачили уже, яким злом може це обернутися. Камінь для гномів і лише для гномів!» Та я б і сама до нього не доторкнулася. Дженні підтягла коліна до грудей і обхопила їх руками. Балгуб же зміряв її нищівним поглядом, вочевидь ображений такою нечуваною зневагою. Дженні продовжила. «Меб стверджує, що сам камінь тепер отруєний. Закляття у ньому спотворені з'єрн». «Це неправда!» Потемніле і напружене обличчя Балгуба виражало впертість і нічого окрім впертості. «Дійсно, Меп стверджувала, що влада каменя стає непередбачуваною і починає чинити злий вплив на розуми тих, хто ним користується. Але, присягаюся, серцем безодні це не так. Я повторював їй це багато разів, і я не розумію, яким чином». «Ну, якщо камінь як вампір почав живитися людськими душами, то не диво, що він став непередбачуваним», – зі своєю звичайною грубуватою дружністю зауважив Джон. Високий голос гнома залунав презирливо. «Що воїн може розуміти у таких справах? Воїна винайділи вбити дракона, а він навіть із цим не впорався буркотливо закінчив гном. "А ти що, волів би, аби він впорався?" Негайно спалахнув люттю Гарет. "Та якби він вбив дракона, королівські війська вже йшли б на тебе зараз із долини Ільфердіна через безодню!» Хлопче." Джон досягнув до плеча сердитого принца і поплескав його заспокійливо. "Не серця, «Мені від його слів ані холодно, ані жарко, а воланнями ти нічого не доведеш». «Королівські війська ніколи б не пройшли через безодню, навіть якби усі брами були відчинені», – сердито заперечив Балгуб. «Але ми замкнули двері, а якщо буде потреба, ми зруйнуємо переходи вибуховим порошком, якого у нас накопичено багато». «Ну, якби війська повела сама зі Єрн, дорогу б вони знайшли», – втрутився у розмову Полікарп. Ланки надто просторої кольчуги задзвеніли, коли володар, схрестивши руки на грудях, притулився вузьким плечем до кам'яної, пописаної вченими карлючками стіни. «Їй достатньо було б довести їх до печерці Лителю, а звідти?» До підземних воріт цитаделі, як було уже сказано, шлях прямий. Ну а щодо того, ніби влада і сила каменя ніяк не змінилося після втручання Зієрн. Він глянув на згорбленого та насупленого гнома. Скажи, ось ти, єдиний живий цілитель, Балгубе. Ти єдиний, хто залишився, уникнувши смерті від дракона у безодні. «Скажи, чи ризикнеш зараз ти скористатися каменем?» Широкий рот гнома підібрався. Блідо-зелені очі ухилилися від зустрічі із блакитними очима полікарпа. Пауза затяглася. «Ну, – м'яко сказав володар халната, – «Я не вірю у те, що каже меб!» Пертим тоном повторив Балгуб. «Не вірю, але, доки вона, я та інші цілителі, які залишилися у Белі, не вивчать разом, що сталося із каменем, я, я не скористаюся ним ані задля добра, ані задля зла». Але якщо мова йде про те, аби зберегти цитадель і не допустити у безодню зієрна, то то краще я, ніж вона. Його білі ручки, схожі на двох підземних креветок, лягли одна на іншу. Місячні камені перснів зблиснули над заплямованим чорнилом столом. Ми ми всі тут присутні. «Люди і гноми, і...» – він кинув погляд на Дженні. «Відьми та чарівники повинні заприсягтися, що в жодному разі не допустимо зієрн до каменя. Нехай кожен із нас, кожен гном, кожна людина, і...» Він глянув на правителя дивним поглядом, чи то владно, чи то благально. Полікарп злегка нахилив голову, погоджуючись. Нехай кожен помре, але не дозволить їй знову торкнутися до того, чого вона прагне. Ну, а якщо врахувати, наскільки зросте її сила, коли вона отримає камінь, із прискіпливістю істинного вченого, додав Полікарп, то померти нам доведеться і у випадку якщо ми не дотримаємо слова. Джен? Дженні зупинилася у дверях кімнати, яку їм виділили. Після відкритого усім вітрам гребення кріпостної стіни, повітря у цьому приміщенні здавалося затхлим, як ринкова зала минулої ночі. Застояний дух запорошеного паперу і шкіряних палітурок перемішувався тут із кислим запахом матрасів, у яких давно вже не міняли солому. Після напоїного травою і водою західного вітру дихати такою сумішчю було важко. Книги громадилися тут, здіймаючись до стелі уздовж двох стін. Третя стіна була завалена сувоями, і це змусило її пригадати робочий кабінет Джона у Алінхолді. Деякі то ми були зрушені зі своїх місць і носили сліди нещодавнього читання. Сам Джон стояв у тіні у проміжку між двома високими стрілчастими вікнами, і Джені бачила лише силует частину білого рукава сорочки та мерехтливі круги окулярів. «Даремно ти підвівся із ліжка», – сказала вона. «Але я не можу провести на спині решту життя». Він виглядав виснаженим, але фраза пролунала доволі бадьоро. «Мені видається, що незабаром нам усім доведеться добряче попітніти». І дуже хотілося б до того часу впевнено стояти на ногах. Він помовчав, роздивляючись силует Джені у тьмяно освітленому отворі дверей. Потім продовжив. А взагалі дивно слухати слова турботи від жінки, яка уже не спить третю добу. «Скажи, Джен, що відбувається?» А йому, до речі, теж не можна брехати, подумала Дженні, як і дракону. Тому вона не запитала, що саме він має на увазі. Провела рукою по волосю і підійшла ближче. «Ти уникаєш говорити про це зі мною», – сказав Джон. «І справа навіть не у тому, що у нас немає часу на розмови. Ти «Ти начебто не сердита на мене, але все ж таки я, я відчуваю твоє мовчання. Це якось пов'язано із твоєю новою силою, так?» Він обійняв її за плечі однією рукою, і Дженні притулилася до його твердих грудей під тонкою тканиною. «Можна було б і передбачити», – подумала Джені. Що Джон здогадується багато про що. Тому вона лише кивнула, не бажаючи злякати промовою те, що володіло нею цілий день. Спогад політ і нічну розмову із Моркелебом. До самісінького вечора вона перебувала на високій кріпостній стіні, немов намагаючись втекти від вибору. Моркелеб пропонував їй царство драконів, переплатіння повітряних доріг, усю владу, землі і неба. Він пропонував незлічені роки життя. Ключ до магії – сама магія, а відповідь на будь-яке питання завжди міститься у самому питанні. «Джен», – м'яко сказав їй Джон. Ти знаєш, я ніколи не хотів, аби ти розривалася на частини. Я розумію, це не завжди виходило, але, але я намагався, як міг. Ти невинен, тихенько озвалася вона. Вибір. Він постав перед нею, але вона так досі і не вирішила, як їй жити далі чи то дати подіям розвиватися природним шляхом, чи спробувати змінити їх самі. І, як завжди, щось у душі її зіщулювалося злякано від думки про цей вибір. «І магія твоя теж змінилася», – додав Джон. «Я це відчуваю». «Та я й просто бачу, що вона робить із тобою!» «Вона кличе мене», – відповіла Дженні. «Якщо я доторкнулася до неї, то я вже не випущу її, навіть як би могла. Це все, чого я бажала, і це все, що я маю». Щось схоже вона сказала йому багато років тому, коли вони обидва були молоді, тоді він закричав: Але все, що маю я, це ти. Цього разу він лише слабко потис її руку, але Джені відчувала, що якби він вигукнув ці слова зараз, вони й тепер виявилися б правдою. Вибирати тобі, люба, сказав він. Сама знаєш. Так було завжди. Усе, що ти віддавала мені, ти віддавала із власної волі. Я не тримаю тебе. Притискаючи щокою до його грудей, Джені не могла побачити його швидку усмішку, але вона відчула її. Я не тримаю тебе, Люба, ніби я міг би тебе втримати. Вони пішли до соломяних матрасів під купами ковдр, єдиних меблів, які могла собі дозволити обложена цитадель. За вікнами мерехтіли вологі чорні черепиці дахів, канави, наповнені водою, діамантово зблискували у місячному світлі. У таборі облоги задзвонили дзвони, закликаючи на вечірню молитву Сармендесу, володарю мудрих денних думок. Під теплими покривалами та ковдрами, відчуваючи поруч таке знайоме тіло Джона, Дженні нарешті відчула, як спокуси відступають, хоча б до світанку. Неможливо було зараз думати про якийсь вибір, лежачи у цих теплих обіймах. І все ж таки, коли сон прийшов, її видіння були сумнівні і незрозумілі. Кінець розділу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 У наступній частині не спіняти ж цю розповідь посередині.